الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Prošli puta sam vraćao komentari sa redom haditha, odnosno dokazivali smo njegovu ispravnost ili neispravnost po pitanju učenje, znači, sura Tormuljkovi, jer smo rekli jednim našim desovima da je došlo od rivajeta da ta sura, znači, će se zauzimati, znači, za onoga koji budi učio, onaj, da će ga sačuvati kabloskoga zemlja, ili kabloske kazne. Pa jednom od braće je rekao da je čuo jednogo daje je da je taj hadis slab, da se naradi po njemu, pa smo morali, prošle subote, znači goto čitao, znači da se osvijetiti istraživanjem tog haditha, još uvijek ostalo tamo napisano, znači, kako sam lanac ili lanci, prenosilaca ili grešnik koji se ima nalazili. To smo pojasnili i rekli smo da su svi hadithi po tom pitanju, hadithi koji su došli šta, ispravili neispravno nisprano. Habiti, znači na znači samo sadržaja su šta? Kritični. Kritični, odnosno nisu ispravni, to smo stanovili i nekoliko koliko greška se nalazi u samom u samim lans, maj to su definitivno pojasnili. Vežutim rekli smo da nam dolazi pojačanje od koga? Od koga sahaba? Mesud. Mesud. Abdullah ibn Mas'ud. Kobi da je tarivat dobiče inshallah hisn muslim. Kobi da je tarivat. Alikhismatul muslim. Ne. Iya. Yeah. Buhari. Ha, eto, Bukhari. Ima li jedan hadis ili jedan rivaj od Bukharija gdje je učio nakoga sasahaba? Bukhari usom sahih i šart da neće navesti ni, jednan, ni znači govor Osim govor posanika sallallahu alajhi wasallam sahih. Osim jednog hadisa. Aminito taj hadis gdje navodi Imam Buhari u Sunni sahihu govor ashaba. Govor jednog od koji govori o kamenovanju Majmuna. O njegovom imenu. I ko bude znao kako se zvao taj ashab petinja Muhamedsul. Drugo. Govorismo ta nasajdese. Inša, da znači, nije ni ima Musil ni Buhari, jer ono su uvjetovali u svojim onaj, dijelima da će samo staviti unutra govori Allahog poslanika sa 18-19 govora sahaba po pitanju haditha. Po pitanju sira ima govora na basa i ostalih. Međutim, i, i pored toga, šatima ima Buhari na ovaj jednog haditha, znači koji dolazi rivajet od jednog sahaba, znači koji govori o kamerani majmuna. Iako je pri gorni u tome ali je ipak onaj navedeno je. Dakle, nije. Abdurazah u svome dijelu kojim se Koje Koj je dijelo? Kako se zove? Kako? Barakallahu. Evo, bismillah. Bismillah. Bismillah. Osam je. Sa vjerodovostojim lanca prinosilaca. Svi prinosioci su prenosioci Buharije i, i Bustima. Pa smo rekli, između ostaloga, shod, dva rivajeta navodi, znači, i u njima je očigledno da to govor ne može biti govor abdolagno, osim da je čuo šta Osamir. Allah posljednikar sa osvam da o tome govori, tako je ustanovili su znači, to takvi is hadijske nauke, postavljaj, čunjaci usura i tako dalje. Tako da taj hadijs uzi uziže go na srepe prihvatilosti bez ikakve somne. Dobro. Dobro, braća, danas ćemo početi malo govoriti i batit ćemo samo malo zraku na opasnostu koju smo upali. U koji smo pa nažalost. Oni koji sebe pripisuju da sunna ispravno ne da su na onome načem bi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mnogo ashabi da su na i sunnetu počemo krenuti malo باذن الله تعالى kaže Allah dželle šane: "Ma ataakumur rasul fekhuzuhu ve menhaakum anhu fenteh" Ono što vam kaže Allahov poslanik s.a.v. uzmite to, hudu, a ono što vam zabranite ntehu toga seklomite. Svi islamski učenjaci kada govori, braćo moja draga, o novotarijama i bidatima, uzmaju ovaj ajet između ostaloga kao dokaz da je neophodno slijediti samo ono sa čim je došao postanik sallallahu alaihi vassalama. I da se mora ostaviti sve ono sa čim je postanik sallallahu alaihi vassalama odnosno što je postanik sallallahu alaihi vassalama zabranio. I sa čim mi došao. Dobro, također imate mnogo drugih ajeta, recimo gdje kaže Allah, jel ašanu, in kuntum tuhibbu na Allahe fattabi'uni. Vahbibu kumullahu, ja ufilakum, vahbibu kumullahu, vahbibu kumullahu, Kaže Allah za grešanu, reci o Muhammede, ljudima svim, ako vi zaista volite Allah na mene kao Muhammeda, poslanika, sljedeite. Juh vidim komu Allah, Allah će vas zavoliti. I gdje je vama. Svi objajati sa braći uzimaju, zašta? Da se mora sljedeći poslanik, sallallahu alaihi vselema, i da se mora sve drugo mimo toga odbaciti. Ne smije se privati i ne smije se postupati. Hadis bijašiman Buhari vosta de kaže lao poslednih asarema da Aisha radijallahu anha men ahdath fi amrina hada ma minhu, Ko kaže dođe u ovoj vjeri islamu sa nečim što ne pripada njoj što nije došlo po stanislu to se kaže neprimanabilata ne to se baca madu dali znači ostalo ga kako kažu komentatori naprotiv ona koji dođe sa tim nosiće to na svom vratu odsavapilo od griha od grija i tako dalje. Ovo su sve između ostaloga dokaze koji su upotrebljavaju kada se govori tamo o novotarijama i novotarima i ostalim i tako dalje. I nama to bude fino. Jel? I ma kažu, pa mi se trudimo da budemo na sljeđenju Kur'ana i Suneta, to se ne odnosi na, na nas, to se odnosi na ove, na one, na tamo i tako dalje. Jok mi. Bogdat je sada vračio kako hteli ne hteli upali smo možda u veći belaj od onoga što predstavljamo sami sebi. Kaše Allahu zelashanu, mjusstalo ga dotavljamo, što nas zanima. Wa idha kultum fa'dilu. Svaba. ako budete progovorili riječ I ako budete govorili, razgovarali, fa dilu, onda kaže to uradite sa potpunom nepravdom ili spravdom. Dobro, spravdom. Ovdje nam dolazi imperativ, fa dilu, što znači šta? Moraš ili ne moraš biti pravedan kada govoriš? Moraš biti pravedan kada govoriš. Kada postupaš moraš li biti pravedan? Kada govoriš moraš biti pravedan. Moraš. Jesmo li pravedni u govoru i u svome dijelu? U dijelu pustimo, ali u svome govoru nikadu. Kaže Allah za rešanu vajatiju, Allah vajatiju rasule. Svijedite kaže Allah i njegovog postanika. Svijedite Allah i njegovog postanika. Allah nam ređuje pravednost u našem govoru. Poslanik s.a.v. i među ostaloga, bilježi Bukhari i Muslim, kada su udarali onoga koji je popio alkohol. I nakon što su ga udarali, ashabi su ga, šta, protlinjali. Ili, što bi rekli, davali onaj davali ružne izraze i opisivali da je po ružnom, pa je rekao sa s.a.v. da to ne čineš. Pa je rekao, šta? Zaista kažee فانه يحب الله ورسوله. Zaista kažon voli Allaha i njegovog poslanika. Ona koji pije alkohol. Ko izvređuje da mu čak neku možda ružnu riječ kažeš, Ali Poslanik ne prevedan il pravetan. Wa uh -huh. potpuno Ne dozvoljava da se oslovi taj ashab koji je bio pijan i dobio po svojim leđima. Odnosno, kažen šariatski, ne dozvoljava da se on poružno spominje ili da se proklinje ili da se vrijeđa. Kaže Allah, kaže Allah, kaže Allah, Pa ako budeš, kaže, presuđivao između njih, presuđuj. Bil? El Cristo. Što je? El Cristo. Sa polupravednošću. Sa djelimičnom pravednom. Da neka na našu, da nekad na njihovu korist. Što je El Cristo? Potpuna, apsolutna pravednost. Gde ne smije deka, jedno, kakav deka? Milika, ne svi je manjka. Jer Allah želešanuhu kada govori, između ostaloga, kada govori tamo za sebe kaže da je on onaj koji je koji potpuno pravedno sudi i Za sebe govori da šta? Djelim išlo pravedan potpuno pravedan? Ovdje kaže, fahkum bejnaum bil qispa. ako bude sudio, među ljudima, onda sudi sa potpunom pravdom. <tuh> Fahkum bejnohum bima enzal Allah. I kaže, sudi po njima sa onim što ti Allah dželešanu šta objavljuju. Fahkum bejnohum bima enzal Allah. I, <fahkum> <hum bima> <Allah> I neboj da slijediš njihove. Ne, čefove. Čefove. Prohtjeve. Ne strasti ovo. Amma džajete minel haqdi od onoga, što ti došlo bistini. Slučajno. voljate tebi, nemo da slijediš? Prohtjeve oni ehva ehum za postaviš. Ma za malo da sakriješ ono što ti je došlo distire. Braćo, sve to dođaža. A? Ne da tjedja ehvaho, da slijediš. Pa stima to ko sebe skupi ljudi, ti si među njima u džamatu. I dođe ti sad da se nešto parniči, ne neki su malo bliži, neki su malo dalji. Neki su kod tebe, neki su malo daleko. Neke voliš, neke mrziš, neke ne simpatišeš. Dva mene, da ti to se presučeš, ovo je menež ti bliži. Ovi ti nabace priču, privatiš je. Tvoja desna ruka ti to nabacuje. Ovi sva mu malo dalji. A to je sad došlo šta? Njihovi prohtjeva. Oni tako hoće i tebi kreiraju sliku, pa ti presudiš mi onoga sa čim je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. <laughs> Kada su došla dvojica ljudi da vodu alaih islam da im presudi fahkum bejnena wala tuš to je to i kaže nemoj da budeš pristresan aste kako kaže kažu mu vjerovjesniku došla su dvajca cepanići kod zavuda aleja salam iz Mekspora kojek su imali i kaže presudi između nas al nemoje da bude šta pristrasan da moje reakcije gledaš od od hasei što kaže u nas narod Jok! Kaže Allah na drugom mjestu, Ja davudu inna dja'anati khalifetem fil avdi. Mislim te kaže o Dawudu, da budeš khalifa namjestnik na zemlji. Fahkum bejna nas i bil haqqe. I kaže presuđuj među ljudima sa potpunom pravdom. O la te tebjele heva i ne je slučajno da svoje proti vode, kaže Allah, nemud, slijediš, ne njihoj proti vode. Sada dolazi šta? Svoj prohtjev. Ta je u din leke an sebi lila. ako bude slijedio svoj prohtjev, kada bude sudje među ljudima, on će te šta? Odvesti od. Allahu u gdje lešanu puta. Subhanallah ilazi. Ovo je vraćo toliko tanko, ne merete da? Vi No, Gora nam govori Allah Đelešanu, nemoj kada budeš presuživao da slijediš njihove prije prohtjeve, čefove, da ti neko kreira presudu. Da ti neko kreira stalje. I da zato što ti je bliži privataš ga sebi ka srcu bolje od onoga koji ti malo dalji. I zato što ga voliš on u tvojme džematu, ovaj nije njega mrziš. Još pogotovo ako ga nikako ne podnosiš. Čak da je novota jel musliman, čak da je kafir. Ne smiješ biti nepravedan. I ne smiješ dat, da da miriš ka onome koje je tvoja desna ruka. Tamam da ti je čita svoj džaluk u svom životu dao i rekao nemoj mi nikad da ga vraćaš. Židov da dođe sa njim. Ne smiješ. A ako bude što uradio vi plodna kan sabilillah odje se sigurno sigurno 100% od Allaha dželle šanu odje kaš Allah dželle šanu vi plodna u strampu tiću zabludu ne ćeš se zinj što pat jer kod o zabludu gotovje jedi men jaša i vodi men ostavlja li odvodi na ispravni put kako hoće a u zabludu odvodi i ostavlja u njoj koga hoće. Braćo, o ovome niko to da ne vodi računa. Niko da o ovome vodi računa. Ljudi misle, kaže, presude su samo u pitanju čega... Određeni sporovao kojim ovine pa zapljenimo kuću pa dadni ovima pa zapljenimo ovo pa zapljenimo ono dobro po pitanju krađe pa onaj, onaj kazna je tako pa ako je blud šerijatska kazna je tako ha je čas mislim mane je čas mislim mane واذا قلتم فاعدلوا قد يتركلي Budite praveni ono što govorite. Odnosno, čast muslimana, ali se kadalik je abdavla? Čas muslimana najčešće biva ugrožena sa čime? Svanogom ili rukom ili jezikom. Jezikom. Ukradeš jednom preko četvrtine dinara, desna ti ruka se sjeća, imaš batrljak ovde koji će te uvijek posjećati da više nikad u kasnijećeš. Ali jezik je sablja, koja stalno izliječe i udara na čast muslimana. A šariatske kazne od onih koji presuđuju, ovdje ne funkcionišu. Nekada ovaj jezik bude poželjan društvima, je li tako? Poželjan bude I smatruju tom ubahom, odnosno vađivom, da se o tome priča i govori. Da se ukalja, udjeljava čast muslima. Jel' tako ili je tako? Vi imali priliku, svi siguran sam, u svojim društvima ili slijelima određenim, kako kaže jedan brat, do jedan sahat smo kaže u jednom mestidu, znali da iglenišemo, da spominjaju ljude, braću po lošem ili po zlu. Jel' tako bilo? I onda kaže, ustanemo jedan sahat da klanjamo jaciju. Do jedan sahat! Nema dajje, nema ucenjaka, nema ovoga koga ne spomenemo i oglođimo. Je tako? Izrugivali. Izrugivali. Do jedan sat, i onda ja sat. Allahu ekber, subhanallahi alazim. Kaže Allah جل شأنه ولا يجري منكم شنائًا قوم. على الا Neka vas kaže mržnja i neprijateljstvo koje imate prema čovjeku ili ljudima ili jednome džematu, jednom udrženju građana, jednoj grupi koja se s tobom ne slaže. neće s tobom pojedanom kroviti, neće. Ali nemoj da ti to bude uzrok, da bude u tebi prema njima mržnje. Ima mržnje, braćo? Ima. Ima. Neko bi volio da te more na, da te stavi na to top, i vas zajedno, da te ispalio tad da ti nema. I to donik koji su. Da neko kaže mi smo Novatarija. Mi mrzimo novotare. Mi mrzimo židove, mi mrzimo kršćane, mi mrzimo Novatare, mi hoćemo da Kur'an i Sunnet. Ala mm. illa ta'dilu. Hoa aqrabu. I takva. Naproti kaže Allah, želite, morate biti pravedni, potpuno. Lako je takva. I to je ono što nam Allah rešenje ređuje da učinite. I mora se činiti. I što poslane ih na se učini, mora se činiti. I ono što poslane ih na red da mora se činiti. I što poslane ih na red da mora se ostaviti. I što poslane ih sa osam za učini, mora se je takva. <gled> sam ja I džes ostavio toga. Braćo broja draga, vrijeme kada se je znanje poštovalo je kod... prošlo. Vrijeme kada se učenjaci poštovali je daljno prošlo. Vrijeme u kojem mi danas živimo to najbolje pokazuje. Svako trči pred rudu. Svako trči pred rudu. Zato ja kaže u nas narod, nemoj kaže, trčat koždrebe pred rudu. Zašto? A, što ždrebe hoće da, jer zna da ona ruda će ga šta, ponosuće Ponosu ga, nema šta, Kad... potkuj ga kako hoćeš ga potkuj, ždrebe, ždrebe, ne mene povući kola, nemoj trčak o ždrebe pred rudu, međutim kod nas se događa baš ovo, baš ovo se događa. Braćo moja draga, vi znate da imam buhari, bako ću vam daći. Napisao je svoje djelo koje zove Tarihul Kabir kad imamo sedamnest godina. Tarihul Kabir koji imamo osam tomova kad imamo sedamnest godina. To imam Bukhari uradi. Danas hoće da budu na mjestu imama Bukhari. Ha? Pa da so svojih nepoznavanja arabskog jazika i Kur'ana i Haditha i ostali šariatski znanosti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 Dana skona da se došo šta? Isto, isto to. Svaki džemat ima svoga šeha. Ma trojstvo, četvorica, petorca sheh. Šestorca, sedmojca sheh. Otvori tamo sheh. Sve što Niko se ne ljuti da kaže nemoj vas zoveti se na tom stepenu. Jese čo da se neko naljuti? Ha? Da se neko no, da se neko naljuti. jo, uživaj, tomu, bi još dane motivacije da zaista još zađeš što Jo nakoj sam nemam da podesem. Ibn Qamal al-Jazzi braci na vodi su me delo medareju sale ni samo naša lanca prenosi lanca. Ali braci moja draga jeste poraza. Kaže Ibn Qamal al-Jazzi kad tamo sml kaže čuva je Aziz da je jedan od njegovih sinova kupio sebi prstenčinu od hiljadu dirhima. Prste, sreprnjak. A vi znate, Omer Ibn Abdul Aziz je bio halifar, radu od 99. godine, po Hiđido 101. I ubrajilo prvedne vladare. Kako se navodi u Rivajetima, jer u kaže, kako tamo navodi u hadisu, Zna od Imam kada komentarišu taj hadis e, pogotovo kaže se među ostaloga Allah poslanici da se kaže doći će vrijeme. Kada će čovjek doći sa tovarom sloga i metka da podnijeli zekat. pa Paganeci imaju kome dati. Pa će doći do čovjeka drži uzbi kaže da si juče mi uz... došao juče ja bih ga uzeo. Dana s tem potrebe za Doći to vrijeme. Pa su mnogi komentatori ovoga haditha, kad nisu došli vremen ovo vrijeme koji mi dana živom, rekli, ovo se dogodilo, kažemo vremenu Omer Abdelaziza, jer se zaista dogodilo da nisu imali kome dati zekata u njegovu vremenu. Pa je čuo znači Omer i Abdelaziza, njegov sin kupio sebi prsten od srebra i potrošio na njega hiljadu djivhema. Pa bi odmah napisao pismo. E. Kad ti kaže dođe ovo pismo, da si kaže prodao taj prsten i da si kaže tim imetkom me na hranju hiljadu stomaka, odnosno ljudi koji su potrebni hrani. I kupi sebi, kaže, prsten od dva dirhema, pri od hiljadu, na kome će biti gore glavina od željeza i kaže da si isklesao i izrezbario na njemu, kaže, sad dječe,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 Koliko obrlatiš, koliko ne obrlatiš, kakav si s quranom, kakav nisi, kakav si sa sunetom, kakav nisi, šta u glavi svojoj kriješ i snuješ i u svome srcu, a šta svojoj ovaj, braći muslimanima daješ i govoriš? Rahimallahum ra'an arata qadre nefsihi Ako bi braći ovo svako spoznao, ha! Bili se mogao u suda popnis na minber. Da. Male kobas su sad u sudinako svegao kad smo čuli da kaže pa mogu bi ja tu khudbi da putuje. Da. Ja? I da sjediš pred de, derz držiš 30 40 ljudi da im govoriš o telama akide, ha? te koja tvo hrabrost treba da pričam. To su hrabri ljudi. Ali je bojno polje. Tvoj bojno polje na kome će sigurno da ispadne. Naravno, sada će neko reći. mi se klonimo bidata i novotarija i svega toga. Mi smo generacija koja pokušava da bude na nakon... kurane sumne tu. O vidiš, izgled naš je i prudimo se, puštamo što treba da se pusti. Odivamo krok, krok grad podijela i tako dalje, naše žene, naša djeca. Maš i sve uredno. هريم عندنا خلبه اكو وينسان يطال يدروسيتي دا ني او يدل الشرب <سؤال> سوند ماما بربهاري بقطع السمانين سادين شنو تخلصام سادين بكبك نوسيتي كاج مام بربهاري من اجى هذه امتي كان اولها صغيرا يشبه Kaže, takođe kada svaka novotarija koja se, kaže, u umetu pojavila. Bida je, kaže, na početku šta? Velika li mala? Šta mislite? Ha? Mala. Mala novotarija bila. Jušpihul hata. I kaže, ona je bila taka koja je, kaže, identično ličila istinu. Isto. Mala, samo razlika male razlike male razlike braćo moja draga u finese u građevinskim poslovima pošto je to na obeznati ko može prepoznati običan radnik ili majstor ha majstor recimo, recimo ja sam neko građevina eto vi znate kako to izgleda ali običan radnik koji pravi malter tamo može on doći reći ej majstore tamo se pogriješio pola milimetra ili centi pola centi teško ali kad dođe majstor odma ovo su građevite tako i tako Zamislite kako je sa inženijerima, kako odmah ono to prepoznaju. Mm -hmm. Tako i braćo moja draga, da bi bolje razumili i u ovoj Allahu veđeli da je šanu vjeri. Zabluda je na kašikice. Zabluda se servira na kašikice. A zatim probutaš komad koji ti stanje u grvu. I tražiš spasa! Da ti neko to iščupa iz grla, još ti oni dođu koji izdavljaju te kaškice, dadu ti još vode. Evo ti. Pa još progutaš i onda tu uđe tvoje meso i tvoj krv. Pa ti postane ta zabuda bio tvoje svaki, svakodnevice za koji se boliš i zastupaš. Kaže zatim, da gotarra bi delike men dehala fiha, pa kaže, ušao u zablud, onaj koji je privatio, Suma lim istat' al khuruj. Inam radiš šifra. Gotova. Minha. Gotova. Je. Pošto jednom zahatiš. Gotova je više. Važumet va sarad dinan yudan bih. Pa je kaže osta postala kotel ogromna i ko tebe, ogrom, najko, skupina i kod na. Ha? Pa je postala vjera, ideologija za koju treba i neophodno da se u to vjeruje i to da se nosi i smatra za šta. كتابه سمير بيرم ترحيضه ماشي طول واحد التوفي هو اني samo govor браћо моја драга برба харја وبدور المجالس الربعيه الشيخ اللي سمى تيميه كاكونتور اوده سومي كوسم تومو مجمل فتاوه 425 صفحه تكون في اوبرها كبرا ثم تكثر في الاتباع حتى تصير vamle o Faraci. Kaže na početku kaže novotanja biva pedal. Peda. A zatim kaže raste. Raznožava se i njezini su sljerbennici šta. Povećavaju se. Te postaje kaže lakat. Zatim kaže postane, Mira. Azati imposta je wa farasikh. Šta je farasikh? Fersah. ko znaš šta je to? Ko bude znao hoćemo se dobije. Farsah je mjera jedna. Eh? Ko zna koliko ima na, evo rečimo milja. Milja 1400. Koliko ima milja farsah jedna? Aha. ima milja. Haj nema veze. A koliko farsah ima? To se koristi u fikhu puno. Trcah 3, 3 milja. Znači, prvo je bila pedalj, zatim postaje, znači, prihvate ljudi, prihvate je, umnože se sljedbenici, ojača, raste, onda bude lakat, nakon toga biva šta? Smanjuje se se, povećaje. Povećaje se. Ne smanjuje se, nego se šta? Povećaje. I zatim kaže, postane milja, a zatim postane šta? Farasih odnosno zatim postaje milja i milja i milja. Ja farasih ima tri milja. Odnom kaže farasih množina od od milja. Ne ima ne što, nema što da Zato navodi imamo moder, ima u sam djelu sunne rivayet koji je slab. Ali Slađe se svoji govorim in tajmije, ali kažem ovaj rivajit je slabno od مبارك al-Basrije. Jel su njemu nalazi i Mubarak ibn Fadale. Mubarak ibn Fadale u prenosu Hasan al-Basrije Mubarak ibn Fadalej jeste bio saduk istim, što bi rekli mi popitanje prešla haditha, međutim, bio i Mudellis. Hasan al-Basrije. Mnogi su cilio ovaj hadith, ovaj rivajit od Hasan al-Basrije kao hasan, kao dobar i tako. se Poklapa sa govoru imun temije. je kaže, među ostalog, Hassan el-Basli kaže, sunnet je, kaže, između dvoga, bejnekari, između onoga koji je, što bi rekli mi, previše stavi na svoje, pretjeruje. I onaj koji to otpušta, popušta i koji od sebe to, ne ne prima toga. Zatim kaže, uvijek je, kaže, nosio ti sunet u subilano, Puno ili malo? Uvijek je malo. U prošlosti, kaže, bilo, i tako će každa bude i. U naprijed. U prošlosti, Hasan od ashabio, je li tako? Tako. Odlično. Što da kaže Hasan? Odnosno, i ashaba je bilo u njihovom vremenu. Malo. Kad su krenuli, bilo puno ili malo? Nakon njih, odnosno odmah, kad je opet Adgo smutio postanika sa osnovne, braće moja draga, Sve se više tanigo, sve se više tanigo. Već bidatis je prvi pojavili kada, u vremenu oshaba, Kaderije, Haridije, zatim Burđije i osta, sve se pojavljilo u vremenu oshaba. Zato kaže, pojavilo se sa malo, sa malo sunnjati je bio na malo ljudi, malo je nosilo. I tako će da bude, malo še nosilo. Zato kaže, odim je a zablode na, za na otarije, prvo šibra. zatim zira, plakat, a zatim mila, a zatim nakon toga dolaze mila. Ovo mi ćemo nastaviti inša' Allahu ta'ala u našim sljedećem druženju, ako bude inša'alu bido vremena, ako me neko pita neka.